nguni kwamba ameshinda salama salimini mpenzi msikilizaji umetimia saa 7 dakika 22 kumradhi kwa dakika mbili hizo ni wakati wa kuifuatata taarifa baria katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na wa Raisi wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba yuta tayari kuendesha mazungumzo na Burundi ili kumaliza uchata unaojiri kati nchi ya Burundi na Rwanda na kia msi soja mhuri, kwa upande wake Msimaji Rais wa Jamhuri amesema kwamba ataeleza atajeleza katika taarifa zetu za badai na is Arabia shara viwanda na utali Eliza kwamba inatadharisha wafanje bia shara wanakiuka Sheria, kashiria wakiuza sukari kwa Bek, nyume na ile iliopangwa na serikali Na katika tarafa hii ni pia tetesi za soka Kwa haya na mingineyo karibuni jina jinalangu Moise Misago mitambo Francois Akimana habari kamidi. Tukenza katika ukura sawa usalama ni kwamba watu atatu wana ushukiwa kufurumisha gruneti na kusubabisha majeruhi ya watu kumina wanemi. Ongoni mwa watano kujeriwa vibaya katika mtawa buterere jumatano wiki liopita umeunyeshuwa jumatatuhi msimajo wizara usalama katika mkutano andishu habari jumatatuhi ametangaza kwamba genge la majambazi haupi pia li na tumiwa vitendo vya ujambazi katika mita mitaya kinama mutanganor pamoja na kabondo katika munisipa jijela bujumbura Pierre Nkurikiye anaongeza kuwa uchunguzi unandelea na lengo la kuakamata wa shirika wengine na silaha zinazotumiwa katika kufanya uhalifu huo na katika kurasa wa kidiplomasia ni kwamba rais wa Rwanda apendekeza swala swalil la kidiplomasia kati ya Burundi na Rwanda Lita tuliwe katika mkutano na wa mtandaoni na watu wa mtandao Mwishoni mwa wiki leopita, Rais Paul Kagame Alia kikisha kwamba maratu viongozi wapia Burundi Wataonyesha Nia Kwanza na Raisi Everite Ndaishimie Rwanda haitokuwa na kizuizi Tumsikilize anatafsirio na mwenzetu Romi Walde Niyo Abivuze Watura nye wa kuburundi Ala mateka limuena limuye Kuhusiana majilani wa Burundi, kuna matukio ya rio ludiarudia maranyingi, hata kuendelea, hadi kuchafua usiano muema, lakini kikubwa ni kutafuta njia ya kumaliza mzozo. Ni wajibu wa viongozi, sera nzuri inafafanua namu na majilani wanapaswa kuishi, wanateembeyana na kubadilishana bidha, hali ya kutoelewana inatafutiwa suruhu. Hilo nilo tunataka kufikia na vyongozi wapya wa Burundi. Ikiwa nilaisi ndaishimiye au vyongozi wa shirika wake. Kama sela yao inalenga hilo. Sisi atutakuwa kizuizi kushirikiana nao. Tuelewane nchi jilani tuishi kwa amani kama inavyo daima na ukurasa wa diplomasia ni kwamba mwanachama yeyote au chama chochote cha ki diplomasia ya burundi ambacho kina umba mkutano na vyombo vya habari lazima kipeleke kwenye wizara mawasiliano na teknolojia hati rasmi bada wizara mshikamano wa buruna mataifa mengine kusahihisha haweyamo katika waraka ambao wizara ya mshikamano ili muagizia waziri wa mawasiliano katika barua hiu ya jumatatu hii wizara mambo ya nje ilisema kwa tokio hilo ni kutaka kufuatilia yanayotekelezwa na diaspora ya Burundi. Badama pumziko kidogo tunaendelea. Isanganiro. Katika kurasa washirani kwamba chama Ase Genocide Chirimoso kinaeleza kuwa na wasiwasi wasi kuhusu kukamato kwa ke Mushano, katibu mkua Chama Hicho. Terence Mushano alikamato wa ijuma wikili opita, wakati ya kizungumza na wandishi wa habari. Mwenyekiti wa Chama Hicho Lotere Nyonguru anaomba kwa huru kwa ke Terence Mushano bila masharti. Nakato kurasawa biashara ni kwamba Wizara ya Biashara na Viwanda inatishia wafanyabiashara ambao wanauza sukari kiolela kuwa watadhibiwa. Crisloge Mutwa, Mkurugenzi Mkuu anayehusika na biashara katika Wizara hiyo, anahakikisha kuwa sukari ipo kwa kiwango cha kutosha. Amefahimisha hayo baada malalamiko ya wajiji la Bujumbura kuwa sukari imekuwa haba na kudai kuwa ugavi wake unafanyika kiholela. Na idadi ya kondoo hayongezekeki mkoani Gitega na badala yake inazidi kupungua hayo ni matamshi yake mganga wa mifugo mkoani humo ambaye aongezea kuwa ni bora idadi ya kondoo izidishwe ameleza kwamba sababu ni kuwa kufanya tofauti tofauti ya mifugo ni muhimu kwani aina moja mifugo inapokabiliwa na ugonjwa nyingine inaepukwa mengi zaidi na Gerard nibigira Takwimu nazo tolewa na mganga wa mifugo mkwani gitega za onyesha kuwa mwaka leopita walifumbili na kuminatisa. Mkwani huko palikuwa kondo zaidi kidogo ya 1440 mbuzi takriban ni 1257 na nguruwe zaidi kidogo ya 1099. Sergei Samungu nzea eliza kuamba kondo ni wachache mno kwa sababu hakuna mpango wakuazidisha kama ilivyo kwa mifugo mingine kama mbuzi nguruwe na ngombe. Haendelea kuwa mashirika yote ya katika sekta yofugaji ya jizu ya kuto. Wa kwa raiya ambapo ya wakabithi tu mbu zingurue na ngombe. Muganga huo wa mifugo asisitiza kwamba hiyo ndiyo sababu ya kondo kutongezeka na badala yake kushuka kwa idade yake. Aumba sasa hata kondo wafanyue mpangwa kuzidishwa minajili katika nyanja ya ufugaji kufanya tofauti tofauti ya mifugo ni sababu ya hali kwamba. Aina moja ya mifugo inapo na ugonjwa fulani aina ingine ya ipuka na hapa toa mfano wa mwaka rufumbiri na kuminasita. ambapo ngurue wakabiliwa na ugonjwa na kupelekea nguruwe wengi kufariki pia mwaka miwili iliyopita mbuzi na kondoo alikabiliwa na ugonjwa wa aina hizo za mifugo sababu ingine ya kuzidishwa kwa idadi ya kondoo amesema ni kwamba baadhi ya watu hupenda kula nyama ya kondoo natotokeo huko mkoa ni gitega tuelekee hapo mkoa ni kayanza ambapo wafanya biashara wa maharago wa soko kwa mkoa huo wanasema kuwa bidhaa hiyo haitoshi tangu utekelezaji wa maamuzi aliyotolewa na viongozi wa utawala mkoa Kirundo ambao walikataza kuuza maharago kutoka mkoa huo na kuelekea mikoa mingine wauzaji hawa maharagwe, maharago wanasema kwa na wasiwasi juu ya ukosefu wa bidhaa hiyo ya mahitaji katika ofisi inahusika na mazingira kilimo na ufugaji mkoa ni Kayanza wanawataka wakulima mkoa huo kutomalizia mavuno yao sokoni Patrick Kensengiyumva na mengi zaidi Katika sehemu mbalimbali mbali, panapo uzwa maharagwe kwenye soko lakayanza tulipo pita. tuliona kwamba mavuno hayo yalipungua mnoki linganisha na siku zilizopita. Bei ya maharagwe ilipanda kutoka kwenye 11001 hadi 11003 mwezi luopita mpaka mwezi huu. Wachuuzi wa maharagwe kwenye soko hilo wanabaini kwamba sababu nikuwa mavuno ya musimu wa kilimu liopita. Haya mazuri kutoka na kubadilika kwa hali ya hewa. Uwe njine, uweleza kuamba sababu njine ni mahalagwe ya liyokuwa ya natoka mkohani ambayo haya patikani bahada ya maamuzi ya viongozi tawali mkohani humo, kukatazalaia kuhuza mahalagwe katika mikoa mingine. Wanaomba viongozi tawala kayanza, kubalia njuga swali hilo mahalagwe kutoka kilundo ya patikani etena, na kuzuhia beya mahalagwe isipande tena kama siku silizo pita. Kapembeni na hayo, Wenye makaumaku ya Kayanza pia na mtani mkowani humo, unekana watu wanaopita pita mtani kwa kuuliza maharago ya kununua. Aho, wanasema kwamba maharago wayo yakipatikana kipatikana, watayanunua kwa beye elfu mia moja. Mukulugenzi wa idala ya mazingila, kilimo na ufugaji Kayanza, Anawaomba laia kutomalizia mavuno yao sokoni baliwa yaifadi katika mifuko yengedawa ya kuwa uwa waduduwa na uhalibu nafaka. Kwa mujibu wake, hayo atasaidi ya laia kupata mbegu za kupanda katika kilimo kifuatacho Nikilipoti kutoka kayanza, Patrick Nsengiyunva kwa niyaba ya radio isanganilo. Shukran Patrick Nsengiyunva na katika ukura sawa ilimu nikuwa mba mandalizia wanafunzi wa shuli la upili ya kupasi mtiani wakitaifo mwaka alfumbinaishirini. Unatoa fursa kujiunga na elimu ya chuo yanaendelea kikamilifu kwenye baadhi ya shule za jijini Bujumbura. Kwenye shule ambazo kituo hiki kimezura asubuhi ya Jumatatu hii, baadhi ya walimu na wanafunzi walezo kuwa wanajiandaa vema. Hata hivyo wanasema kutofahamu lini mtihani huo utaendeshwa. Katika Wizara ya Elimu wamejizuia kusema chochote lakini hata hivyo wakilikuwa maandalizi yaendelea vema. Na kurasa ukura ni kwamba timu ya mpira wa migu zinazo kutambulika rasmi na shirikisho la soka la burundi FFB ni zile ambazo hurusiwa kushiriki mashindano ya kombe la raisi. Hayo ni maelezo yake mwenye kiti watumena usika na kuanda mashindano katika shirikisho la FFB. Yusufu Mosi anasema kuwa timu inaushinda kombe hilo inawakilisha burundi kwenye mashindano ya kombe la shirikisho inayoandaliwa na shirikisho la Kandanda Barani Afrika Cup Tumsikilize Yusuf Moss Kombe la Raisi ni mashindano ambao tulianza hapo mwaka 2004 kwa jina la kombe la Raisi lakini mashindano hayo yalikuwepo tangu hapo awali yalikoya kiitua kombe la taifa au kombe la umoja. Mshindi wa kombe hilo huwakilisha burundi katika michezo uh, klabu ambao zilio shindia vikombe nchini kwa ubarani Afrika. Michezo hiyo uchezo katika ngazi mbali mbali kwanza tuna round ya kwanza ni round ya ambayo inasikutanisha team kutoka Daraja la tatu Na halafu uchezwa durumoja Na ule ambaye kapata ushinde Anapata fursi ya kweza kushiriki Undi ya pili Na hapo kwenye roundi ya pili Huwa tuna ingiza timu za daraja la pili baada ya hapo katika ngazi ya kuminasita huwa ikishirikisha hizo timu ambazo ilioza kushinda na zinakutana na timu za daraja la kwanza na hapo pote ni mchezo mmoja kuanzia kwenye ngazi ya nane hapo huwa tukichezesha mechi katika mchezo wa awali na mchezo wakujibu. Na hapo sheria ya goli ambalo limefungwa mefungwa nje. Ehuwa tunaitilia maanani. Kiuwa kama kutawaza kutoka sare kwa pointi na magoli. Basi goli ambalo limefungwa mefungwa huko nje. Na kwa ni magoli mawidi. Na tunakuenda hivyo mpaka kwenye finali. Finali hapa uchezo mchezo moja tu. ambao unachezo kwenye uwanja. Ambayo umeandaliwa kabla ya mashindano kuanza ya kombé la raisisi timu zote mbili kwa mchezo wa finali, ziweze kuaziko sare itabidi tuingie katika ule muda wa ziada wa dakika 30 yani 15 mara 2 ikiwa kama sare itaendelea basi upigwe ile mikwaju ya penalty na kuweza kupata mshindi na kwa kuitimisha tarifa ya Bari ni kwa timu ya Urunani ilishinda jumapili hii kombe la michu ya mpira wa vikapu ambayo ili andaliwa, ambalo ili na shirikisho la mpira wa vikapu la Burundi kwenye upande wa kike timu ya Legazel ilishinda bada ya kuiondoa wa Berkostar na vikapu 65 kwa vikapu 28. Katika mpira wa migu timu ya Lezelefant ilikata tiketi ya kucheza kwenye ligi jumapili bada ya Kuishinda Delta Star kwenye mchezwa marudiyo mengi zaidi nae jamari vya ingenda kumana. Siku ya Ijuma chama cha soka nchini Burundi FFB kimeweza kutoa tuzo kwa waliozidi kiwango cha kiufundi katika mashindano ya daraja la kwanza Marum Primus League. Kwa upande wa wakufunzi, mkufunzi wa timu ya Message Ngozi, Jimi Daizeye ndiye aliyenyakuliya tuzo hilo na mchezaji wa mwaka akiwa Njospeshi Milimana wa Egrenwal aliyepata tuzo ya mfungaji bola ni mshambuliaji wa timu ya Message Idi ED mseremu na golikipa bola alitoka katika timu hiyo ya mesaje ngozi akiwa ni Onezime Rukundo katika mupira wa wavu kurishudiwa finali ya kombe lirio andaliwa na chama cha mupira wa vikapu inchini burundi basketball kwa upande wa wavurana timu ya urunani ndiyo ilijinyakuri ya kombe bada ya kuiraza dinamo vikapu 69 dithi ya musini na mbili kwa upande wa sichana timu ya ligazele ndiyo ilibuka kidedea bada ya kuikwamisha belkostal kwa vikapu 68 didi ya 28 na katika soka timu ya rezerefa kutoka mukwani bubanza ilijipatia tiketi ya kushiriki mashindano ya daraja la kwanza musimu ujao bada ya kupata ushindi didi ya katika mtanange wa mchujo habari nyingine iliogubika vichwa za habari za michezo ni finali ya kombe la raisi ambapo timu ya musongati ndiyo ilijipatia ushindi bada ya kuhilaza lukinzo katika manati ya pen kwa upande wa Frank Barirenza ko mmoja wa wachezaji watimu ya Musongati anaeleza kupokea vema ushindi huo. Tatapokuwa katika ligi kikombe tukoza ukipata, tukasema hata tujiandae kwenye kombe la rais na ndipo paka leo, kufaulu, tukaweza kuchukua kombe la rais. Ni kitu Kwa mjibu wa Mbunge Deni Karera mwenyekiti wa timu ya Musongati anaeleza kuwa Mungu ndiye aliyewawezesha kupata ushindi huo. Ni utukufu wa Mungu njoma na munaona watu wote wanafuata Genye nilifanya kama mwanadamu, hivi mitu vijendega ni nema ya muu. Munda kumbuka ya kwamba, mchuanu huyo ulifikia tamati timu ya musongati igipachika penalti tamu, didi, ya ine za rukinzo, na hapo ni bada ya mude waziada kufikia tamati timu zote zikiwa nasale ya bao moja kwa moja. Shukran Jamari Viane ngenda ku Hadi hapa la ziada sina spoko ni kuteremsha nanga na washukuru nyote ambao mliochangia niwashukuru nyote pia ambao umetusikiliza toka mwanzo di mwisho langu jina Moize Misago na kutakia mchana mwema kwa ahliin